Gelombang gelap Gelombang gelap Menyapu negeriku Memedihkan mata dan hatiku Siapa kalian menggiring gelap Atas panorama bumiku yang elok mengerap Kenikmatan apa yang kalian cari Maka segala milik kami kalian curi Hingga secerca harapan yang tersisa pada kami Kalian bakar hutan dan dendam Hingga kobarannya sampai kini tak kunjung padam Gelombang gelap menyapu negeriku Mengacaukan akal sehat orang-orang waras Menghentikan kesibukan kerja para pekerja Mengacaukan jadwal belajar para pelajar Merusuhkan belayan kasih sayang para penyayang Menjauhkan keakraban saudara dengan saudara Mengganggu keasikan bermain bocah-bocah Mengusik kekusukan para mukmin beribadah Lombang gelap menyuk, menyapu negeriku Tuhan Ampunilah kami Yang tanpa sadar Ikut memperpekat gelap yang mereka kiring kemari dan datanglah kembali dengan maha cahyamu 1998